Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falendrimet, adhurimet, lavdrimet tona i tojnë të ken Allah të mëdhenuar. Ndërsa lavdat dhe bekimet qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij të bekuar, shokët e tij besnik, edhe të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, Me leni që në fillim të këti takimi që përshëndes, pa përshëndetjen e ngratë dhe të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ime dhe sontën takimin e radhës nga takimet e përjafshme në transmitim të drej përdejt në emisionin tonë që ka thot feja. Dhe me leni allatë manuar edhe sontët të të vazhdojmë që të flasim për disa aspektet të rëndësishme që kanë të bëjnë me fejnë tonë. Andaj, si kur që e kam përmendur në të kaluar, ne kemi nevoj që me të vërtet të njëjmë këtë femirë, të njëjmë drejtë, nga se nuk e dëmëtën islamin më të e përës se i njërënësa. Realisht, islamin nuk mund të dëmëtën asgjë, por një pasuas i islamin nuk mund të dëmëtohet më të e përës se nga i njërënësa. Ma dhja të tjeret të cilet flasim për islamin, n paradoksimet për islamin dhe injorantës që kanë për të. Prandaj, Fakti që Allahu xhallahu xhelaluhu ka përzgjedhur që fillimi i shpallës të jetë me fjalën "Laa", e ka një simbolik teje te interesante dhe të rëndësishme për neve. Për çdo kënd që dëshon të çasë të fesë të tij, nga se adresa dhe titulli që e prezanton këtë fjalë është fjala "Laa". E çi bija Se kurdo që dëshiron ti qasjes Sofie, çoft ai që dëshiron ta ndjekë këtë fe, çoft ai që dëshiron të jetë pjesëtar i kësaj fe, i tharë i saj, apo ai që dëshiron për arsye të caktuara ta studiojë këtë fe, ta dinë çka është kjo fe, të gjithë këta duhet të ta bëjnë kët përmes leximit, njohjes. Çdo qasje tjetër ndaj Islamit nuk do të nuk do të mundson njohje të drejtë tek kësaj fe. Dhe rrimesh nga kjo, mund të jemi viktimat të paragjukimeve, mund të jemi viktimat të injërancës, e të gjërave tjera që, pa dyshim, pëngojnë dëpërtimin e dëvërtetës delit e gzemre të tonë. Andaj, shikunë në ruar, ne të gjithë, e veçanërish një si musliman, e kemi obligim përësor të njohim fejnë Allahot, njohje që në ndihman t'i kuptojmë drejt obligime që i kemi, ti kuptojmë drejtë porosit për mes të sileve në ndrejtuar Zotë i gjithësis. Dhe këtë ta bëjmë për mes rrugve të njohora, spjegimeve të legjitimuara, që mëtë vërtet të jemi të mbrojtur, të jemi të ruajtur, dhe të arim dirit e informata në mënyrë të shëndojët të pastër. Fatkecia që nërëna tjekur, fatkecisht, njërz të ndershëm larg msimëve islame, larg njohjes së thellë për këtë fe, marrin nguzimin që ta prezantojnë këtë fe, dhe në këtë preznim pastaj dhe këtë prezantim pastaj shoqërojn fatkeqësisht me shumë veprime të lloj-llojshme të cilat prezantojnë islamin vetëm si emër, ndërsa brendia e preznim është larg prej asaj që Islami ka kërkuar prej nve. Përëndaj, që mos të jemi prezentuas të islamit që e njëlosim më tepër, se që e prezentim si duhet. Dhe mos të jemi viktim të ati prezentimit të njëlosit të islamit, në gjithë do situatë, duhet që të pajisemi me dhije, me njohje, para që flasim, para që besojim, para që praktikojmë e kështë më ratë. Kamë thënë dhe takimin e kaluar se islami i rregullon raportet ndërnjerzore. Nuk është kjo cilësia vetëm e islamit. Kam përmend edhe më herët, më herët cilësi të tjera të islamit. A thënë do të vazhdoj sonte me lënë dha të manduar, branda quos që e kemi në këtë emision, të përmendi edhe një vërtet një vlerë të rëndësishme të islamit që duhet ta njohim. E ajo është se Islami është fe e udhëzimit dhe mëshirës. Islami është fe e udhëzimit dhe emshirës. Qëka dhëtë të kjo? Islami, me mësimët e ti, të përmledura dhe të prezentuara përmes shpalljes që është Korani dhe suneti, hadithi i Muhammedi sallallahu a.sallam me interpretimet e drejta të djetarve, tan, islami pa dushim se nuk i le njerëzit të hutuar, nuk i le njerëzit të bredhin në dilemat e ndryshme. Por është udhëzim, i udhëzo njerëzit drejtë qartësis, drejtë kuluëshmëris, drejtë pastërtis, nga se qëfar do që të marim nga spigimet islame, do të shumë se nuk ka mundësi një rjutë të bredhë, nuk ka mundësi një rjutë të mbetet në hamendje, në huti, por do të udhëzohet gjithë sësi. Andemera aspekt në besimit për shumë, e pësër që është e madhore, fletë për zotin e madhruar, fletë për fletë për kryu asën që një nuk e shohim, mandi nuk mund të krasoj me asgjën nga se nuk i njënë ati asgjën. Mor, për shika, subhanallah, në qëfar mënyre të thjesht, të qartë, me mësimit e ti, islami i udhëzon njerëzit, drejt, drejt formimit të një konceptit të drejt e tyre, për balë besimit. Nuk ka hëmendi, nuk ka huti. Dhe njeri ju, edhe me i thjesht, edhe njëri u që ndoshta nuk ka studiua shumë thell, mi aftot me disa spjegime, me disa spjegime, ndoshta të kufizuara, por e ka të qartë, shumë të qartë besimin e Zotin Gjelë Gjeraliu. Dhe, vazhdo me tutje me të gjitha, mësimet e tjera. Nuk ka huti, nuk ka hamendje, ka qartësi, me dëvërtit. Nuk e len njëri u në humbje, që të bredh, por e udhëzon drejt stacionit të durr ku duhet ai të arrijë në stacion që nuk ka nevojë të lëvizë ai pastaj. Dhe kjo shumë rëndësi, është më rëndësishme është fe e udhëzimit. Prandaj çdo kush i celit çdo kush i celit lajfit në amtë islamit devijan në çfarë lloj devijimi? Brëd mbushet dilema, kënjirë nuk e ka njohër islamit. Ma di asë nuk e ka, nuk e ka mësuar nga rrugët e duhora. Këse e pa mund shmërët, e pa mund shmërët, aq është i qartë, aq është thjerët i smegon gjëratë. Të në në tjetër, me gjithë thjersin që e ka, e ka dhe thëlsin e ti, që nuk zhytët nga ato thëlsik kush pës djetarve. Përnda i shikun rruar, me vërte të vërtetë shumë interesant I thjesht, por edhe i thel. I thjesht për të kuptuar masa e gjire njerëzë. Por i thel, por të sëduar nga djetarët dhe ata që janë të dhenë pasdijës. Për këtë arsye, kanë artë e këpëgamberi sallallahu a lësallam, njerës të shqetirës, larkë civilizimit, larkë mësimit, larkë arsimimit, njërë që tërkohë ka shkuar duke, vrapuar pasdedeve. Ta njërë kanë qenë, me të vërtet, largë shumë gjërave. Edhe në atë kohë, e lërë me krasuar me kohën tonë. Ka artë e këtë Muhammedi sallallahu sallam, dhe e ka pytur, me qëfar të ka dërgu Allah oty, kësht jeti? Ta shë, me të vërtet, një misjan, së qëfar e kishtë e Muhammedi sallallahu sallam, një shpalje, Mëdvejt, aç e mbushëm me vërtet, më argumente, më me msimë, me udhëzime, si t'ia ja bartësh marrëdhaktin e njërit gjithaqtu. Prapë edhe për këtë ka shpjegim. Është për këtë janë ndomsime, që i mjaftojnë kitaj të kupton çfarë i stonë e kërkon për ti. Është kuptantë shumë drejt. Dhe kthehej në sketin, vazdhonte rrugën me tutje, duke ndjekur devet e tij. Dhe thonte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nëse si i përmbaat kësaj që e morri, do të injennet. I mjafton Mirë po, atë mësimin nuk ishën të mjaftuashme për disatë të tjere. Kësa ta kishë nevoj dhe duheshin që të tëlloeshin në studimin e argumenteve të besimit, dispozitave të dryshme juridike, islami e kështu më radhë, për ta njurë këtë fja dhe më thellë dhe më tepër. Por e nësish më është se gjithë dë mësim islam u dhe zanë, u dhe zanë dhe dië që ka është të zime, nuk e len njeri unë të brellë në njëre ledzojmë për shemullë historit, e njërët të ndryshëm, mundë kënë qene të mdhajnë histori, por që kohërat caktuara kanë bredhë në dilema, në hamendje, në hutij, duke provuar këtë, asë kjo nuk e ja ka shëruar shpirtin, duke bredhër pas taj në anën tjetër, asë ajo nuk e ja ka shëruar kureshtin, e kështu më radhë, bredhje pas bredhje. Për të e së ashojmë se, mëmsimet që i ofranë, Korani, Zotit, fjale ati, njëri ju nuk mund të bredhë. Përveç, ajë që nuk i qasët si duhet, atërpa, atërpa mund të dëmtohet. Islami është fej e udhëzimit. Me kusht të i qasim i rrugës e duhur. Me kusht të të rakasim në dyër të duhëra. Por në qovë se njëri ju nuk i qasët rrugës e duhur, nuk i qasët msimeve, udhëzimeve të duhurra, Atër pa dushim se në emër të islamit, në emër të nëgjek e sëmsimeve të islamit, mund të devjen, mund të shkatërohet, mund të lejthit shumë keqë, por nuk është fajtor për këtë islami, fajtor për këtë është njëriju cili, nuk e ka përdor këtë fesit duhet. Atë at, udhëzusin e përdorimit e ti nuk e ka lezuar fara, përndaj fajtor është aj, që nuk e ka përdor këtë fesit duhet si kurse bje fjellet për produkte nërëshme. Ato mund të shumë të dëbëshme. Në qëfë se përdurën për atë që janë destinuar, në qëfë se përdurën për atë që janë përduar, për qëfë njeri nuk i përmbat ati prospekti, odhëzimit përdurimit, dhe e përdurën nga mendja ti, apo si kur a i ka dëshirë, për dushim se një produkt shumë efikas i mirë për dësa gjërat saktura, mund tjetë fatal për gjërat e tjera. Dhe kjo shumë e qartë në gjithë do mjetë apo produk që ne e përdojë mjetë në kësaj bote. Përndaj, islam e shfejllë të zimit, për këtë arsye, edhe Allah i manuar, shikon e ruar, në fillim të kuran, kanë hoden lillimut të kinë. E ka përstëndu këtë liber? Qka këtë liber? Dhali këllkitabu, laro i befi. Kjo është liber që nuk kam dyshjën të, nuk ka dilema, nuk, nuk, nuk mund të humbësh me këtë liber, pa t dhe kjo gjithësësi udhëzuhes për njerës që i qasën qasëja të duhur, ata që i ndjekin këtë rrug, si duhet. Prandaj, duhet që, me dëvërtet, ta njojmë këtë fi, që të udhëzohemi, për balë sfideve, për balë dilemëve, për balë problemeve të shumë të të ndryshme, që balavëquemi në kësoj botë, e shpesh herë nuk dim ka të jambojmë, Patjetër se udhëzimi është në librin e Allahut të manduar, aty është udhëzimi. Por në momentin kur nuk e përdorim këtë libër si udhëzues, apo nuk i çasemi nga rrugët e duhura, atëherë jo që nuk na i shparam problemet, jo që nuk na bën zgjidhje, jo që nuk na udhëzon, por përkundërzi mund të ketë kundër fakt që mund të jetë shumë i dëmshëm për ne valla në botë. Dhe përballë soi, as të them shirës nga njene për shumën kuflitet për mëshiren, ose për tolerancën, ose për bëmirësin, ose për aport e mirën dërë njërzora, që ku në ruar, ta të, të kecësht këtu vlera të mëdha njërzora, jenë devaluar në masë të madhe, dhe nga njene kër dikush fletë për tu, të të tirit kanë për shtypen se është një lej kamuflimi, është një lej aktrimi, një realisht të daj besën në to, për ja duhet të fletë di shka. Unë u athëmë e fletë për i si, se mësimit e islamit nuk janë aktrime. Prezentimi, i asoj se islami është fej e mshires, nuk është apsurëtisht kur farë aktrimi apo kamuflimi, nuk është apsurëtisht kur farë prezentimi që është propagandistik, reklam, apsurëtisht është themel i kësoj feje dhe mi afton që të prezentujme pak argumente për të dëshmuar këtë. Nëse nështë ta fatketësish të i si musliman, nuk kemi reflektuar sa so duhet të mshirë shumë, asë me zvete, asë për bëllë tjereve, dhe nështë ta në vetë me vepra tona e kemi devaluar vlerën e mshirës. Dhe sënë që se flasim për mshirën, mund që mështë në besojnë të tjere. Por ne duhet që këtë besim të jakëthim vetës tonë, parase të jakëthim por duhet të kuptojmë se me të vërtet, me të vërtet, në mënyrë shumë të qartë dhe me lidhje shumë të fuqishme, islami e prezenton vetë në ti si fejë më shirës. Dhe thashtë mjafton që disa nga argumente ti prezentojmë për të kuptuar se sa është këtë imë serioze. Filim është, Kurani ka një qinë e katërmet surë, kaptina, një qinë e katërmet kaptina e në Kurani. Këtu kaptina e ka një fillim dhe ka një m Të gjitha, duke preashtu njëra dhe kjo e ka arsyn e vetë, të gjitha kaptinet e Koranit e kanë një filim, edhepse mbarimet i kanë të nërëshme, por filimin të njëjt e kanë. Në krye, në kukën e gjitha sura je, është një, një titul i madhë, i sëlimet vërtet në vetën e ti përmbanë mësimet shumëta. Gjitha sura e filen me te gjdo fëmije dënë këtë, nësë lasë për të rriturit. Për qëfar bëhet fëjuan? Për bismillahirrahmani, rahim. Bëllahi dhët me dituar dhe sajë. Allahu për në mësën që të filojëm në amër në ti. Amërat Allahot janë të shumët, bismillah, të filojëm në amënin e zotit, në amër të Allahot. Allahu ka shumë amëra, Allahu ka shumë emra, por ka përzidh që dy nga emrat e ti të jenë gjithmon në kryet e gjithdo kap tine. A keni mendua në njëre për këtë? Arrahmani, arrahim. Në emrin e Allahut dhe ka përmenë dy cilësi madhora, dy emrat të bukur të mëdhen të Allahut që prezentojnë mshirën e ti të pak ufeshma. A ka mund të filan një surë me këta emra? Pasta një surë me emra të tjirë? Pasta një surë me emra tjirë? Një lejshmëri lëj, e përdrimit e emrave? Normal është kjo? Asko nuk thejet regulli. Gjithë surë filan me emrin e malë të Allahut, Allah i për cilër me dy emrat e Allahut të bukur që prezentojnë mëshirë në ti. A thua, u alë, pëse është kjo kështu? Në qovë se në doku është për njerëzve të arduat të flasë, sa është ka për punë serioza. Kuran i fillan me amën Allahot, Bismillahirrahmanirrahim. Gjdo surë kështë fillan. Mirë. Ne në Kuran gjem edhe amërat të tjerët Allahot, si kurse e Semi ul Basir, aqët dëgjanj dëgjë, dhe shajnj dëgjë. Dhe, dhe, dhe qovë se një musliman, për shambull, dëshran me endru, këtë formulem të kësaj hyrjeja, dhe me thonë, Bismillahis Semi ul Basir, aspektin kuptimur është në rregull. Mirë, po a do të pranoj? Absolutisht do të konsuroj Khalil Rand dhe ndryshim që i sill mëkatë njeriu që bën këso fund. Nuk jap as kush nga musliman që të fillohet në ndonjë sure të Kuranit me ndonjë emër tjetër të Allahut përveç emrit të Mëshirës. Nuk mundi të kë kemi aktrim, që nuk mundi të prezantem uh, propagandistik reklam që prezanton realisht filmin e kësaj fhe realisht prezentan, realisht prezentan, njërën e kësaj feje, brumën e kësaj feje, gjdo surë, kjo është vallaj shumë interesant, gjdo surë e kuranit, pa më varësish të fillimit, pa më varësish në barimit, pa më varësish përmbajtjes, fillan me arrahman e arrahim. I gjithë më shërsh për më shërruzit, i gjithë më shërsh për më shërruzit, i gjithë më shërsh për më shërruzit. Në në në q e katërmet herë në Koran. A mund të jetë kjo farës? A mund të jetë kjo, kjo sa përsuje faqe? Absolutisht. Absolutisht. Për një Allah në mësën se, për mbojtja gjithësure, sotë që juve të ju duke nga njerën, do shta, uh, ju e përshtashme, po thamë, kuptim njerëzorën, mund të duke nga njerën, vështirë, mëshirë është. Mëshirë është për juve. Nga se mshira nuk është vetëm gjithë mund të lastohemi, gjithë mund të përgdhelemi. Jo, mshira mund të jenë nga njera dhe për cilur më ndonjë një ngarkes për njëve, por aleshtë është mshirë. Kur prindi e detyuran fëmiju në që të mësën, dhe nga njera këtë e bëndet pak mjur, ma imponuose. E ka për cilëjmë ta reflektojnë u rejtën dhejti, apo mshiren? Mshiren! E përse përspelen po le me flajt, bëra hamet për thëmin, po jo pikrisht, në qofë se e lo me flajt, e kam denu, në qofë se, në qofë se, ngritet, dhe vazhdan me mësu, kjo është mëshira ndajti, nga njëra dhe, prindja dërëzën fëmine ti në spital, që të bëndë një internim kirurgjek, është i dhemë shumë, është i pështirë, mirë po, mëshira është pikrisht në atë internim, e jo në të k Te vijm të, të ky përfundim i pashmangshëm se nuk është filimi, i rastësishëm fillimi i çdo sureja me emn Allahu që nënkupton mëshirën ti. më e tij. Mëshirën që s'dot mëse njeru fatkeqësisht nuk po ta mka humbur, se largasa nuk duhet jemi kaq e uh, përgjithsuas dhe pesimist, por med vërtet, med vërtet mungese, më të vërtet, më të vërtet mungesa e mëshirës është për t'u shesuar, është për t'u shesuar. Andaj Islami e promovon mëshirën dhe e prezanton mshirën dhe e kërkon mshirën jo sa për ta kërkuar por për ta prezantuar si një bazament të kësaj fye pa të cilin vështirë është të kuptohet fyeja drejt dhe vështirë është të praktikohet fyeja si duhet mshira e cila lufton çdo lloj agresiviteti dhe urrëjtje mshira e cila lufton çdo lloj keqpordurimi mshira e cila lufton çdo lloj mashtrimi Mëshirë cila luftan që dëllë i dhune, kjo është e mëshirë. Andaj, kjo është Kurani, dërsa, qëfar thot hadithi shum, shum për e gamberi së sëllëm? Kurani vletë shumë, shumë vletë Kurani për mëshirën. Përsa për të prezentuar, për të pëtash më brenda disë argumenteve. Qëka thot Muhamedi së sëllëm? Muhamedi së sëllëm thot Errahimune Jërhamuhumurrahman. Arrahimuna, Jërhamuhumurrahman. Të mëshirëshmet, ata që janë të mëshirëshmë, ata e meritojnë të mëshiruhen nga i gjithë mëshirëshmet. Êshtë e kërzuar. Ti mëshiran, mëshiruash. Nuk mëshiran, të tjeret, nuk mëshiruash. Ajë që u mëshirën e Allahot, qëka i duhet pasla i këto? Allahi nuk... Nuk mund tjetër është parahmetin e Zotit mërë Allah. Andaj një njeri kështë artë e këmohamedi sallallahu a.s. Dhe e kështë e parë duke lozur me një patëti. Befasua e thë, muhamedi e thëmë, tonë këm njeri, tonë këmë burë, pëllun më thëmi. Dhe na të kuptim, na të kuptim të shprejës një burnije. Tha, oj, dërguari Allah, dhe jetë mi ka falë Zotit si ty dhe djemi kam, kur as pudh si kam, as prek si kam, shë e përdo me e kompleksu pegamber zëmë të të në kibur, unë e dhejt i kam, së nga i mas ty në e të të një e paske, të në këtë kja me të bëbën, si u përgjith pegamber e sësërle? Me këtë mësim, partit reguar se, të se kë paske marrë vërsh finë heq, nëse burnia për ty është, mos me pudhë fëmion, mos me përgjafu fëmion, të se paske Andaj qëfar i tha Muhamedi S.A. I tha, e qëfar faj ka mund, e qëfar mund dë bëj unë ty, kur Allahu e pas kanë zirë, më shiren nga zemra jote. Ty s'ke më shirë. Andaj nuk i më shën të tjerët, edhe vetë kemi ti pa më shiruar. As vetë nuk dhëtë më shiruash nesër, nga se sikur që nuk e pas më shirë në zemrën tënda e të tjerëve, edhe Allahu në dajtë tje dhëtë të në zirë më shirën e të tjerëve, d një braktisër, pa ku i desë, zotë në ruenë. Andhe kush dhe në mshirë, letë në mshiranë. Dhe këtu nuk ka anë hadith të pegamberi s.a.s. se kërkot mshirë për balë kategoriet saktuar njerëzish. Nga se ka thonë një hadith të të të muhamidit s.a.s. i rhamu men fil ardhi, mëshirani ata që janë në tokë, të gjithë kushon tokë. Pa përja shtimë, të gjithë, mëshirani, silë në mshirë shumë e me ta mirë, u mshirën ajë që është në qilë. Djetarët kanë thënë, të komendin këtë adithi kanë thënë, se kjo përshirën të gjithë njerëzit, pa dalime, me plotë kuptimin e fjartës mshirë, me kuptimin e drejtë të mshirës i pas konceptit islam. Dhirën atë mos, për tha kuptu se që ka, a është kja sa për a këtërim, me hum më shirë në laot, a është këj prezentim kacër jazë, a që e në ka loj, jo lë është për një meke punë. Dhirë në atë mos i këndruar, sa që Allah është një hadith, të cilin ne ka përmenë Muhammedi sallallahu e sallme që nuk duhet të allur më të, si kurse me asim, si më të të tërë, për këtë duhet marrë me dërte shumë të rezis për cilë hadith për e të fjallë. Muhamedi sallallahu a.s. një dit, shokëve të ti për ufliste për përfundimin e keq dhe të shëmtuar të një grua je. Qëfar kështë e bërë kjo grua? Qëfar kështë e bërë kjo grua që kështë e kësi përfundimit keq? Një dëgjone këtë hadith. Muhamedi sallallahu a.s. më tha, një grua përfundoj një gjehnamë. Një grua, nuk diim kusha grua, një grua, një njerë. Përfondoi një zjarr xhanemit. A thua vall, çao ma merr në kafër. Të di kurse të ka shku në xhanem, kush e çfarë gjëno e ka bën, çfar krimi paska bër, çfar skelet diçka ka bë trond, çfar paska bër. Fam Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, kjo grua ka përfondu në zjarr të xhanemit. Allahu naruë të ngadore xhanemit. Për shkak të një maceje. Subhanallah. Nuk ka ai gora. Kur për një më, një grua është në xhehenam, një, një grua ka përfunduar në xhehenam për një moc. Aso apo pse për një moc? Nga se nuk është e mshirë ndaj saj. Si u manifestua mungesa e mshirës ndaj kësaj mocë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thanë bazim të hadithit, kur tha se një grua ka përfunduar në zjarr xhehenimit pa shkak të një mocje, atë cilën e ka burgosur, e kam byllur brenda dhomës. Padreceshte kam byllur. Asë nuk e kalën të hanë nga ushimet e tokës, që vetë t'i bënë vetës qëra, por asë vetë nuk e ka ushjur brenda, dhe dhe dhe sa so kanë gordë macëja. Si pasu e këti trejtimi të dhonë shumë dhe të ushtrimit të kësoj. Padrecije nbi këtë masë, macë, macë, një macëja. Allahu imanuar këtë gru e ka dhenuar me gjëhënëm. A tholë, pëse kjo gru këtë masë kështu e ka tretuar? Bëtë në përshka këtë mëshirë, më ngesë mëshirës. Eze kjo mësë hajvan, një hajvan ma pak me ngordhë. Islami gjdo krije se ja e prospektin. Në që në këtë hadith, Mohamedi sallallahu a.s.m. thatë, kush e mbyt një vrem që, një që pa drejtsisht. Një vrem që e mbyt pa drejtsisht. Pa nevoj vëqë e gjujnë me guri, s'ka nëvoj për këtë. Nuk është punë gjuhetie, nuk është punë dobije caktuar, veç punë, të dë bëjt dëmë bëj diqka, pa më shirë. Mohamedia se më ka thënë, kush e vra një vremqë, pa drejsisht, i ankohët vremqë Allahu dit në gjukimit edhe i thëtë, o zëtë, filoni më vrau pa drejsisht, pa pas nëvoj për këtë. Koptim të asaj kërkën nga Allahu, një lloj kompenzimi, një lloj një lloj edhe hakmarrje ndaj këtij njeriu, pse o Allah? Pse mjudje me gurë? Për çfarë arsye? Ata dietarët e kanë përmendur shigëndëruar, çfarë është e ndaluar të mbytë çfarë do lloj kafsh apo shtaze padrejtisht, nëse qoftë nuk bën dëm, nëse qoftë nuk kemi dëm pse ai haram është me mbyt. Edhe pse është kafshë, edhe insekt, çka do qoftë? A kjo vjen çka orme që në mishir? Dhe kjo vjen çka orme këto msimë? Asovall me vërtet është e mundshme që këto mësime të jenë vetëm sipërfaqore, do sa realisht është një fjalë dhunëse e gjokut e prerjeve, po nuk ka mundësi valla. Nuk ka mundësi qase, nuk ka kuptim të asoj kush mëshiron është burri i mirë, kush mëshiron ja bën mirë, s'ka me këtu në karme kët në karme kët me këtë lëhëksi. Por karr gruaja uin në jehennëm, s'ka pas mëshirë, kjo është shumë serioze. A doni mëshirën e Allahut, mëshironi më së vete, kjo është serioze gjithësure e Koranit fillen me emnat e Allah që flasin për mshiren. Kënë në këshloj, e duhet me dëvërtet që ne të rishikujme me primet tona, kuptimet tona, të shikujme me dëvërtet se a jemi ne me dëvërtet të mshirë shumë sa duhet dhe a jemi ne në përputhi me më mësimet e istambet në këtë vlerë, si ku që duhet të jemi edhe me vlerët e tjera. Nuk është mshirë që në riuë, Nuk e shku rrugës me e këputë një ram. Pse Allah për e këputë? E qka vynë kjo? Pa lemër Allah së punë e jo të aki? Kasi Islam nuk në mësën kështu. Andaj, Islam zimit, e shfejë udhëzimit, e udhëzën njëri, nuk e lënë me brejëdhë, me lejthit, e drejtan, ja të qërëtësën gjerat. Sikur se Allahu Gjallavala e ka prezentu mision e pegamberës, nuk e thënë, kul hadhihi sebili, edhu ilallahi ala besira Thuaj o Muhammad, thuaj uni erza. Hadehi sabili ka ruga jam, ç fjala Allah msimet e mia, ç ka ruga jam. Un e ithras njerë të thën Allah mbi çfar bazë ithë të njerëz? Hala basira, në fakte, në dije, në argumente, në syçëlsi, në ciltersi, jo në mjegullira, jo në mendje, jo në huti. Është fe udhëzimet. Është fe mshirës. Qse udhëzime është për t'imshiruar njerëzit. Allahu Gjellewalem nuk e ka dërgu Muhammedin sallallahu a.s. që t'u angarkon njerëzve jetën, t'u a bënd vërshtir, t'u a turbulan atyre jetën e raportet. Absolutesht. Se qoj t'i Allahu Gjellewalem mision e pegamberi sallallam? Isli përmbant të në vend në ti me dhjeta dhe me qindra mësime dhe uzime, që fartitulli ja vendosi Allahu këti misioni? Që fartitulli? sa huwa ma arsala ka illa rahmatan rahmatan lil alamin ne nuk te kemi dërguar për asgjë tjetër poshtë për të mshiruar të gjitha krijesat të gjitha krijesat për këtë kemi dërguar të kemi dërguar që të mbretë në mes të njerëzve mshira dashuria, respekti, udhëzimi andaj çdo tendencë për t'ja dhenë një kohje tjetër kësoj feje, atërë bie ndesh me bazamin në këti misioni e që është mëshira. Ndhe nuk ka qenë Muhammeza mëndrygje posë si mëshirëshëm. Posë si mëshirëshëm, mëshirët cila, pa dushim, ka bërë që edhe të falë, për kënër krimeve që të tjerë i ka nështru në dretim të ti. Ka falë dhe kështu e njëhni njerëzit, edhe pse ishtë në armici me disa fise arabe, edhe pse ishtë në konflikt për një kutë saktuar me disa prej fiseve të arabe, me fisën e ti, me që thatë në fund kur u fut në meke, ata e njëhni së është imë shirëshëm, ata e dirin se për kundur të gjitha provokimeve, ma djedemeve që e kanë shkaktuar, dhunës mbite, shpifjeve, akuzëve, prapse prap, prap ishin të bindur se ky njeri nuk e ka humbur mëshirën e tij. Fant, subhanallah po mirë ka njoft Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem atë njerëz. Korofot në Mekë, çfaru tha atyre? Unë mekes. Unë u vëllatën kur është në Mekës. Um postë, u foti dërguari sallallahu aleyhi ve sellem nga dini mtar në Mekë. U mblodhën kurësht të dorzuar, të parolur, të ulur, të turpruar para Muhammedit sallallahu alesallam. Muhammed lesë një pjyti u a bari. Tha, qëfar u a mërmën dhe do të bëjt ashtë me juve? Subhanallah. Ata ka mund me thonë, vëllë a kimin a prej, të gjithë kje prej, a kimin a prej dhe që ta është për shambull. Shikonë për gjithën, si e njëhen 23 vetë konflikt dhe nuk ndryshoj asë njëre për cëptimi dhe njëjë atyre për Muhammedin sallallahu alesallam. Për kunder gjithë e dini se kjo nuk ka ndryshuave. Alloj, kjo, kjo është arritur e madhe. Kjo është një vjërsimi madhë që e ertë nga kundërshtarët e ti. Nuk porflasë për me i shtetë ti. Këtë piti u a bëri. Qfar u a mërë mendja dhëtë bëjt ashtë me juve? Në keni debua nga mekja. Në e keni marë tërë pasurin. Ma dje nuk u mi afturat me kaqë. Erdhët nga mekja, në medin e me mluftu. Sa so shok më mbytet. Sa so dëm më shkaktuat. Çfar u amërmënia do të bëmi u veçfar? Ha, çka jamërmënia komo më u. Qëlljani. Nuk është e vështirë më që çka bën Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk është e vështirë ti thon ti e bujor. Ti e bujart ti im shërshim. A do të nisë nuk presim te të posa kimë na fal. Subhanallahu. Nuk thon kimë na pre, kimë na gri. Kimin a kimin, ja, nuk thamë kështu. Nga se nuk, nuk eshte e pretëshme kja apsoritet nga Muhammedi sallësallëm. Qfarë tha? Njezëri, pa përjaçtim, shikonë në uar, njezëri, kështu e njëhnin, e njëhnin edhe kondrështartë, e, e njëhnin kështu. Qfarë dhe të bësh mënive të të tërpast në falësh? Kimin a falë, e kështu ndodhi. Tha të gjithin i të falër. Të gjithë. Dhe tha, po u tha ma atë që u tha, Jusufi a lehi salam, vëllazërëve të ti. Jusufi asëmë është e viktime e gjelëzis dhe e zilisë vëllazërëve të ti. Dhe pësaj, për vitët e të tëra. Me që thatë, në fund, kër ata u gjënzuan parati, e kuptuan se dolin sheshe vërteta, atë e kështë e ngritërë Allah u gjëlle u ala, që farë u tha? La të thriba aleikum u ljomë. Nuk kaso qërtim për ju, apsolutisht, Allahu na falë të njeve të gjedhve, mu edhe juve. Nuk tha Allahu ju falë të juve, juve gjuna qarëve, edhe mu, edhe unë komboz gamime, subhanë Allah. Nuk e bënë këtë pas njëri më shershëm, nje që është i mbushu rahmet, i cili nuk është i ushqyr me dëshirë për hakmarje, dhe me zipret, me zipret, me me në caktuar për ta, asë gjësuar këndër shtarë në përmikon. Nasade kur vihen pozicion e caktuar, prap është i udhëhequr nga mëshira, nga dëshira për udhëzim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tër kohën kisë dërguar mesazhe kundështarëve të ti, tij se nuk kam ardhur që t'ju luftoj unjve. Nuk kam ardhur un që t'ju marr pasunin, s'kam ardhur un që t'ju marr juve pushtetin, s'kam ardhur për kët. Un kam ardhur që t'ju asili udhëzimin e Allahut që t'udhëzoni, kam ardhur t'ju asili mëshirën edhe ashtë të qarta ishën në mesajë, edhe ishë i këndruar, sa so që ata i kuptuan dhe të mesajë, edhe pas 23 viteve në spajtim dhe konflikte, je konfirmuan në meke se ti nuk në vrat neve. Ti kemi në falë. Nga se ti vetë në kemsu se ke armë shirë. Kjo është për fundim, me dëvërtet, mahnetës dhe mrekulushëm. Që është një sfide madhe një të ndonë që ne të arim, të reflektojmë në asim njëra, me fjallet tona, me vepra tona, që të tjiret mos të në njohin dërgjë përvecë se si dashamirë të njërzimit, të atyre që dëshojnë të gjithë të udhëzohen, pa dalim, dhe të mëshirojnë të gjithë, të gjithë të jenë, me dëvërtet njërez, të cërët e meritojnë dhe përvitojnë nga mëshirë e Allah të manuar. Kjo dëshirë e besimtarit, në asë në mënyrë nuk e dëshiran Absolut nuk e të shërën asë një herë që dikosh që dikosh të përfrijet në hidrimin e Allahot mënduar. Ne nuk mund të ndalim hidrimin e Allahot dhe eskujt. Allahu e din bikaj e dirë këtë hidrim. E din, por ne duhet të kërkojmë mëshirën dhe udzimin. Përndaj dhe përfunduot të them këtë Imam Ahmed i Rahimullah një nga djetarë të mëdajnë. Pasi një sprov të madhe nga udhëhet si kohës e ti, i cili e detyrante që ta kishtë një mëndim që imamahmedi e konserante të gabuar atë mëndim, dhe nuk e pranaj, dhe si pasoj e kësaj, pat sfida, pat sëpruat shumë ta, me të vele shumë u sëpruat, por dërë që si zotë i manuar, u nërguaj e sëpruat, erë një tëter njëri që e kuptoj se ajë para ti kështë e gabuar dhe se imamahmedi kështë e mirë, dhe i tha njerëzit, Aja ke bërë halal, filonit, që bëja ke keqtë ka bo. Aja ke bu halal. Shikone njërin që e dënë mshiren. Shikone njëri i cili, i cili jeton me mshirë dhe për mshirë. Qëfar tha? Tha, nuk kam dëshirë që përshka këtë meje, asë kush të dënuhën nga lojëmanuar. Nëse ka kusurët tjera, ahë mësë ti, mësë allaut, po në qufë se të kalohë si kam bëjtë asëgjë, po së haku jemë, unë kur nuk pranoj që për shkak me dikush djhenë më shku. Po këta njerëz m'aja. Kjo është, kjo kjo është diçka shumë e madhe që ne e kemi pas. Mësuesit tonë, dijetarët tonë, hojallorët tonë na kanë mësuar kështu që fillimisht me vetë ku është mëshira? Ku është rahmeti? Pas edhe me të gjithë përgjithësi, nga sektuemi msimet e Islamit në themshirat e islamit thotë nuk ka reklam, nuk është aktrim, absolutisht vallahi, por është bazament mbi të cilë ndërtohet kjo fantasy. Pam shir ska islam. Pa rahmat, s'ka rahmat të Allahut. E pa rahmatin Allahut, s'ka ndihmë të Allahut. E pa ndihmën të Allahut, s'ka vullnet, s'ka ambicie për kry të kryer obligimet e Allahut. Absolutisht. Prandaj mëshirohani që të mëshirohani. Dhe largoni paqartësitë paradijkimet tek rrinë prova dhe sfida e kësaj bote duke përfituar nga udhëzimet e Kuranit, nga udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo është fe e mëshirës dhe fe e udhëzimit. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe Allahu na mëshiron kat botë, do na mëshiront edhe në botën tjetër. Të të kjo është ajo që po të dëshitoj ta prezantoj ndaj para i sekonderuar, normalisht në mënyrë të, të kufizuar, nga se Islami si fe e mëshirës Ka shumë, ka shumë që fërë të thua të rëksaj, për shpesaj që këto mesarët që pata mundëzimi për cilës e lanë që të kemë qëlluar, besaj që janë të mjaftushme për të në bërë të qarë se islami është fej e uzimit dhe mshires. Këto e bëjmë një shkëpojtë shkurtër për të rukëtujrë pasaj me inkodrimit e juaj andaj në ndisht një zutjë shpër lift. A shkojmë doruar, u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton, ku tashmë më sikur që e kintë një or, ku harr për inkodrimin e juaj përmes telefonatës dhe më njëherë apo inkodrujm të lënda që do të këprijë nga koha e pauzës, ordonë. Selamulekum oj. Aleikum sala mu rahmetullah. Tu vajo shërbësi kom 22, ti ç'i apash këtu? Tash ul jam domos student në fakultet, po vivraci i vjen gjendje ...fotokopje, do më dhonë originalat profesorët nga të dojnë që nuk hlidhen edhe dhe rrënë, se pletë fotokopje. Po a ta qatë torë të aty në librave, po a, librave të saktum, janë do më dhonë autorët në dresën, nuk jenë ata autorë që në japën e venë sim ose ta profesorët. Po. Ta profesorë që në japën e venë sim, dojnë do më dhonë shkëmër dhe ato libra, edhe përsa nuk jenë ta autorët. A e kemë nga allahë do më dhonë një kreq ato libra. Po, qëtër? Edhe pyrtja e dytë është pyrtja për namazade. Do në vonë dyre së të namazit të janë si sënët. A hinë në të tre qatë të namazit natës? Po e qartë. A bërë shërdi, së rëmanikëm. A ty dhe me lëku së rëmanikëm. A kemi telefonatë i në kodrojma, po shkujme përgjigje? Mirë, po shkujme përgjigje me një herë. Se përket fotokopjes e librave, kjojnë në kodrë të respektimit e drejtave të autorit? dhe sipas uh, asaj që na kanë udhzuar dhe mësuar dietarës sipas rrymës islame duhet të respektohet e drejta e autoriale. Dhe nuk duhet lejuar që askush të dëmtohet, nga se autori që e ka shkuar të librën, ka shpenzuar edhe mund edhe ku por shtypja botuese, andaj nëse për shembull nuk bliyet e librat, por fotokopjohet mund të dëmtohet shtypja botuesa, po edhe vet autori. Andaj mendoj se duhet shkuar në marrëveshje. Nëse përket pjesës së parë, për, par, për shembull çautorit e librave japin lejet që fotokopjohet, kjo është ken rregull. Por sepse kjo pjesë dycautorit janë domethënë të huaj, atë duhet që vetë fakulteti të bëjë një zgjidhje, ose të për shembull të kontakton shtëpin botuese ose të kompenzojë një sasi të caktuar, për shembull et hollave të pjesa mbete të për shembun tyletsova studentëve ose që të blinjë ekzemplar në sasi të mëdha, që me këtë pastaj të bie çmimi, duhet të bëjë një zgjidhje. Por kështu pa ndonjë rregull, duke dëmtuar shtëpin botuese, po vetë autorin mendoj se mendoj se mund të jetë kjo një shkilje që fatalesh nuk është në rregull. Dhe se përket dytës namazit të natës, namazit natës nuk numrohet me sunet në jacis. Nga që sunet i fundë në jacis, është sunet i jacis. Në filet që kanë të bëjnë me namazin e natës, filojnë pas dy reqatëve sunet të namazit të jacis. Kemi telefonat? Urna. Salam alaikum. Aleykum salam wa rahmatullam. Hujan dhe rëmjë. Urna, Allah në rësimin e jugëve ndihmali mendëkohsh. Po. Po, ju do tani përgjigje sinqer. I kujdes kam bë dashja kandidati autoritetin e fjalave të ndërmëruan të tij. Po. Po. E voton i çitjet. Po. Jas fortë s'me me imam. Po. Kam pa të më këndu elhomin an hesh që ti lidhesh i morti. Shumë për njëse do do duhet ose do si do gar tani shërim atë opsion. Po. Po. Assalamu alaikum, a kush falësinë derovt. Amin asjallahu. Allah e tutur falënderes. Është ç'është përblef për përshëndetjen, ndosë ai për këtë äh t'oales. Normalisht njeriu në esencë është i obliguar ta pason imamën. Ka se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në hadithin që e transmeton Buhariu në Sahihunti, "Innamā yū'alu al-imāmu li-utammabihi." Imami është bërë çt të pasuat. A nëpërsos imamën pse do të më ndjek? Në që se njërë nuk ndjekin vëprimet e, e imamit, atër s'ka koptim që të një imamit. Në esens, imamit duhet pasuar. Përvejsh të këndimi surës fatiha, ka një mëspajtim të këdjetarët. Përshka këse ka disa adithë që flasin për një loj kushtëzimi, të lezimi të fatias në namazë, edhe në qofës është pas imamit. Dhe këtu djetarë janë të ndarë rrëth kri qëndrimi, djetarë i njërë imam e Bu Hanifi, Rahimullah, i referohet një hadithi të qartë ku ka thënë pejgamberi saollam man kana lahu imamun fe qiraatu lil imami lahu qiraa kush ka imam atë leximi i imamit është lexim edhe për të dhe imami Abu Hanifa rahimullahi e pafshin kët në të gjitha namazet ndërsa kemi imam Malikun rahimullahi i cili thotë ky hadith është i vërtet por vlen për namazet që janë me z kur tani imam me zon nuk bën ti më kënu por duhet më dëgjoj ndërsa kur imam lezon pa z nuk kemi këtu lexim që ti e dëgjon të obligon me dëgjuar. Ëndër këtë rast lezon çdo kush përvetë Fatihan. Edhe kemi mendimet etj. që thonë çdo çdo lloj rastiriu lezon. Andaj dikur mundot po kjo është ne hutie. Mendoj që pardesa ka mendime dietarësh, nuk duhet kjo sikur se kemi thonë vazhdimisht të shkakton lloj konfuziteti dhe hutie e ti ose të kontestohet vlefshmëria ose saksia namazit ndokujt. Me rëndësi që mos të bëhet ë zhurom ose mos të pengohet imamin lexim. Ndërsa, se përkat arsye kur imammi është pasaz, atëra përti ikur mos pajtimi të dietarëve. Apo ndoshta do të ishte më e preferuar të lexohej Surja Fatiha. Për çfarë arsye? Ngase nëse lexon Fatihan, nuk bën shkjelë sipas asë dietarë. Por nëse nuk e lexon, ka nga ulema që konsiderojnë se kjo nuk është nuk është tërësish në rregull. Andaj më ndonë që si bashkim i mendimeve në momentin kur imammi lexon pasaz, të lexohej Surja Fatiha nuk do të ishte nuk do të ishte dhe qka që biën dëshme me formën e namazit. Allah dhe në mësë njëri. Kemi të telefonët e në këtërojmë? Salamu alaikum, rëhmatullahi. Aleikumussalam, rëhmatullahi. Khoj, që ndërë unë, dhe jetëm e të do një atë dëgjitje. Orna, Allah. Nga njëherë nuk po mëjë, mu që unë vahë në folë Saban. Pa. Dhe do nëzëmë si po që unë apërbojnë një për folë i Kazan. Pa. Për shak Ha. Edhe për ja uh, të për lezej, koran nuk të mej në koncentrum maksimalisht. Nuk të koncentrimi ka 6-5, edhe dhej eshte me nështë. Allah është për le, për e qartë. Allah është për le, dhe dhe të së lehamu aleykë. Jalefum, salam, salam, salam. Se për ketë për të për të për i kësabahu, na në esensë duhet të adimë, se Allah është të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Uh, i në salat e kënët alel mu'minin e kitabën në ukuta. Allah e thotë namazë është obligativ për besimtarët në kohën e vetë. E që nënë kuptonë se do të sikur se i kushtuim vëmenje falës e namazët, duhet i kushtuim vëmenje dhe rëndësit e madhe që të falën në kohën e vetë. Dhe duhet i ndërmarim të gjitha masat e mundshme që të ngritemi në mëngjes të falim së banë. Në qovë se ndodhë në rastë Atëre falësh kurçuar shpëgjumit, por jo kjo bëhet të bëhet të rritë vardhushme. Dikush për shembull Saboi tash i pengon se thotë, "Muqhu tash, as jom çiflai, as jom çirri, se kamë shkum punë," i themi që bo zgjidhje. Po namohen Sabot Mosale, pse thotë unë s'u kam uqur për amë shtatë me shkum punë, çka kurçua falë Saboin. Nuk bën me lidh punën me Saba. Sabai kokon e vet dhe puna e kokon e vet. Andaj ngande mund tërsie, të jetë një lloj vështirsie, por bashart të kallloj munduar dhe japë mundin maksimal me falë Saban ku. Andaj nëse e faln në ku, po dua të them nëse ndër merr mëse duhura, për më faln ku, dhe ndodh njerëz i menazhon gjumi timi të llodhur apo ta mbyllim alarmin përkundër saçi e dëgjojmë nga se jemi ende nat në, në atë ndikimin e gjumit, kjo inshallah nuk ka diçka që të ngarkon, por nëse kjo bëhet tradit apo zotëruar çelëmesht melon, më me fal sa po kur del koha ti për ta bashkuar me kuën kur dżejmë shkum pun, mëndajse kjo nuk është në rregull dhe kjo është mëkat që duhet besimtarit të ruhet të lërguhet për i të jepët. Por në qovë se kanë duhet për kundre masëve të ndërmarën, atër e fale kur të delgjume. Nërse për ketë koncentrimit, normalisht njër ju nuk mund tjetë maksimalisht, nga si maksimuin nënkuptan një qëka në komplet, por duhet më mundu. Meri edhe këtu, ndërmeri masëve duora që të garantoj një koncentrim i cili silë ndikimin e zamërë, silë përjetimin, silë përfit sikur të pasam nënzu Kur'an në ambient të qetë. Shumë kurti me koni konsumera atje televizorin shit, lajmët, hera a jetën herë çafotën lajmët, kurto në ambientin ku s'mkoncentro. Ose di kur të bën muhabeti po po lexon Kur'an, a qiu stasa s'niva, a se këtash mundoj, është ambient që s'm, më... o, mundo me kon në ambient të qetë. E e para, e dyta, mundo që për shembull me ndërmarr masa dhura gjithashtu për me kon konsumimi në nivel, sikurse është leximi me Abdest i kthim nga kibla me respektu moshafen, jo dikush e mund shturpost, ose mosave mosave që duhet respektoje Kur'anin. Edhe kjo është një një një shkaqeve që ndihmojnë në konstruim. Dhe shkaku më i madh që më konstruim është me diskuptimin që po lexon. Maja afërvëtet përthimin për e Kur'an, përthimin e Kur'anit, përtimin e kuptimeve të Kur'anit që kemi elhamdullah Junshipa, edhe lexoi atëtin, pastaj lexoi kuptimin. Dhe kjo të ndihmon pasojë të koncentruosh dhe që të di çfarë po lexon. Nga se normalisht mendja shpërqendrohet momentin kur iun lexon atë që nuk e kupton. Por për këtë arsh është imisuan me kuptimin dhe mediton kuptimin me lidhur si, koncent, me munduar kë i sill edhe koncentrimin. Megjithëse to masa mund të ndodhin një nga një të shpërqendrohet, të shëtitë mendja diku tjetër, mirë pa po, me një të kthehet. Me një të kthehet atë munduaj që ë kohën më të madha po pjesën dërmuese të lëvizit jetë të koncentruar, e për ato kohra që i gënjera normalisht kjo është çështë që njëri ë uh, është normale që të ndod thash atë kur të dërman masat. Por nëse ti ke dërman masë dhura më u koncentru, atëherë padoshim se e ke një vallë përgjithësie për moskoncentrimin, gazet nuk i ke dërman masë dhura. Por nëse ti ke dërman masë dhura, po prapë ndod një lëshë shpërqendrimi, moskoncentrimi, atëherë padoshim se inshallah po thotë që kjo pjesë që ndod është e fatur nga Zoti xhela xelalu. Orna Ordanit? Sera ma rritëm. Aleykum as-salam, më rrhum të Allah. Uh, hujt, une kam në nësësh një pytje dhe të këshila me dhejnë e dhoti nëse moni më më sesh, kshila, dhulti, më më më dhantë. Por, në? Kytja por është të namazit jasës dhe namazit natës. Për shamballon, pasit të fundojt dhe të rekopët të jasës, dhe nuk e foli i vitrin për pa? me mujtë me forë namaz nate. Pa? Ta shtë duhet për aminjën të dhe për këtove dhe të të rekodet, dhe sont për shkallë, mi apo duhet edhe po, natën po, po, duhet po, po. më lan deri ta foli vitin e me fjalë. Po, çfarë më jep si çona onë e foli e vitri, atë e bajan mi. Tanë fillojnë në mëngjes në sabah. E çort, e çort, po, etër. Po, exila ki, nxjillo është i komand, rret në kopë dhe qëm kujtohen vërtetish, ndërtej shumë shpeshtoj e nuk më lan çeta namaz. Në komand nxjillo. Po. Atë exila e tretë se është mundi rret dën dini ja vetë që kuptoj ai të skorsoj mëse kam një ndjenjë alivanoshje shtetsem i fëll nga frika ndoshta thoyja se je vetë që kam për mua je vetë që kam mua dorë nga falumia e, e nga falumia ime nuk din pse jam ndjman se her pashere edhe nuk dini të shpreh ashtu ne nuk ti nuk ka folsë ashtu poa qartë e kupto e kupto po faleminderit shumë zoti është falim amin amin e amin a se përkat tepit të se par e fali jatësin, dhe sunetin pas jatësis, dhe vitin e len me fali ma vonë për shkak namazit natës. Tash, të spit, subhanallah, në hamna të spidojnë me këndu, kur e bën këto? E bën tash, apo e len kejnë në fund? Jo e bën tash, e bën tash, kur të krynë, kur të fali, do, ato që a ka të bëjmë jatësin, po, ka se vitin është pjesë për bërësa namazit natës, pas vitin nuk ka në i pasaj të bëjmë të spit. Nuk ka nevoj, përvecë e në qovë se i falë të gjitha në gjami për një herë, atërë po e ditë qëka tjetër është japën. Po në qovë se e, e lënë të ndarë kështu, atërë dhekërin që i thimin e, do në lutje që, që thuanë pas namazit, i thua, dhe atët, me përfundimin e jacis, përsa vitri, përsa i bashkëngjit e namazit të, të natës. Se përket e, dy këshila që ke kërku, e, më kate që të kujtojnë, kej ka dy shpjegime nëse mëkatet kujtohen dhe këtu pastaj të sillni vallë kujdesi më të madh ndonëj pendimi dhe keqardhi para Allahut mënduar ndikojnë në cilësinë e adhurimeve, cilësinë e adhurimeve, ndikojnë në përmbysimin e gjendjes së ndjenjë, kjo është e harrt, kjo është e mirë. Por nëse të kujtohen mëkatet dhe kjo sjell një lloj gjane të dëshpërimit, zhgënjimit, pesimizmit, mrzisë, atëherë kjo vezvese e shejtan nuk duhet më marr me ta nuk du të morë me ta. Nga se me këtë vëzvese, shëtani të në tënë me ta luhat bindi në pendimit, të kjo është merë rëzikë me se kje gjuna që i kje bo. Në që se shëtani ja rinë, zotë në rutë, isha Allah këtë nuk a rinë. Por në që se shëtani ja rinë të ndëkush, me luhat bindi se e falë Allah apo jo, apo tja hum shpresin nga fali Allahot, kja hum bje shpresin, në këtë rast është më këtë më i madhë se këtë ndaj duhet me kon kujdesum sa shitet në emër të një keqardhje mund të na shpërdenë mëkat më të madh pa në as të citat kur kujtohen mëkate nuk duhetu me e kontestu pendimin tan se Allahu stafal shpiran te bëdja çka ke bërt zbonkso mundohu që ti të përfitosh nga kjo vezvese ne ti japesh kohje të duhur duke pas fillimisht mendim të mirë për Allah ka pas njerëz në botë që kanë bëu vallai gjinoj 10 fish më shumë se ti E pësë zi që ka kej boti, për po jam i bindën, një jo dhe të fesh, për po nështë ta shumë, shumë fesh. Dhe Allahua ka falë. Nuk kam më katë më botë që e sfidan rahmetin e Zotit. Absolutisht. Nuk kam më katarë që mund të sfidan më shiruësin dhe falësin. Absolutisht. Nuk kam më nësi. Inë Allahi jagu firu dhunube, gjemiëa. Allahua thotë, se Allahua i falë të gjitha më katët. Një një përderë, së është i gjall Dashur sonjet në të për të pëduar tek Allahu xhallahu ala nuk ka më ka çështë falet. Po flas për mëkat të çend raport mes njeriu te dhe Zotit. Nëse padricitë bëran njerëzve kurzohen me hallalluk, me kërku falje ose djosei dypër padrici që marr diçka padet më akthy këtu në gjëra të tjera, patjetër se normalisht nuk plocet pendimi, dorsa vazhdon padricia. Nuk nuk nuk mund të pranohet pendimi, e vazhdon uzurpimi. Nuk mund të pranohet pendimi, e vazhdon përgojimi dhe shpifja. Patjetër Por, që ose këtu i ndalim dhe va këthim njerëzve të drejtet e tyre, atëre për të ka Allahu nuk guzuna absurdisht me e kontestu sa në falë Allah po jo. Përndaj, mos ga bëmë e ranë me këtë kur tretanit, por lirohë nga, nga, nga tendenca e ti përmet, lërgun nga mshirë Allah të mandumë. Më në falë e për mshirën. Përndaj, islami është fejë mshirës, nga se ka arë nga gjithë mshirëshme, Gjithosurë e kurallën të filan me emë në Allahot e Rahman e Rahim. I gjithë mshesh më shiru si. Nuk të lenë len kë, kë formul absolutisht më ushgoni. Për kundas e ushten zemë në optimizëm me në të mirë për në Zotin Gjernë Gjerali. Andaj duha të them që më kate që të kujtohen letje një shtyce për të ruotër për tyne. Letje të një shtyce për të bërë më e mirë. Por në momentin kërë kanë efekt të të tërë në algom pjesëna. Vezvesë shtoën, çytet i mosu më metafora, kanë të tëra tema. Mosu shqetësohem me këtë absolutisht. Dhe e dyta, ajetet e Kuranit. Po normalisht valla e që ka zemrën e shëndoshë të pastër, nuk i desh dash që ajetet e të Kuranit ti lexon pa ndonjë pretendim. Lexon për xhehenam si me kon roman. Subhanallahu. Lexon për xhennat, çfarë bukuria Allahu ka përgatitur si me kon prallë kë pun. Kjo është kjo është kjo është fatkeçi. Këse, pa dushim, këja me kuptu për një gjendje të lodhur të zamërs, mos të them, të përdhosur për toke, s'ka fuqi kjo zamër absolutisht me e përjetu fuqina jetëve. Atër, kjo e gjendje ju e mirë. Por, mëndin kur ledzime jetëve të kërsnimit, ku Allah kërsnod me dënim, me gjëhnem, për rebelet, për mëkatarat, dhe ty këto të bëjnë për shtype tash, dhe një lejt friksimi, një e dlinë si kurse e para. Në e dlinë si Në që se kjo frikë, dhe kjo shqecim, të orientojnë në dretim të dur, drejt, përmisimit të gjendjes, ruajtjes, kujdesit, lërgimin nga mëkatët, është një një një mirë. Po në që se Allah në ruajt, mund të shkaktujnë të të një lajt pesimizme, apo shgënimi si kur që e përmende, atër kjo së bëmë ndodhë. Nga se Allah u Gjallewala nuk i ka përmendur ajetet kërsnusën në Kur'an, për të nga lërguar nga pendimi, absolutisht, për, për të nga stimuluar për të penduar. Nga se gjitho kun, kur anë, ku është përmendë denimi, ofërti është përmendë falja, mshira dhe gjeneti. Nuk ka, nuk ka ndomje, absolutisht nuk ka ndomje. Ku dënë kur anë që është përmendë denimi? Në ofërsi aty, një jetë për para, një mrapa, E rëndësishmër se a fërtin, kontekst të asoj që flitit, duhet më përmenë mëshiran. Ose falja, ose gjennete. Për të balansuar, por në qovë se lezime e tëve, debalanson gjennin tërë, atët nuk është në regull. Duhet që mësë mjë adhonë këtë shansë shëtanit. Pra ndaj, balansohë mës frikës edhe shpresës. Sikurse e kam përmenë djetarët. Uthimi i besimtarit të këllarës sikurse uthimi i sh a i me dy krah fluturan. Njeri krah i besimtarët është frika, njeri është presa. Nga njeri e ngrit, krahon e frikës nga se gjenja e kërkon qashtot. Nuk kam mund si me undal ose me u përmirsu për rëtëse me frikë. Ani, e ngrit nga pak. Por në momentin kur kjo ngritja mund të destabilizohen u thimin, të shkakton, zhgënjim, dëshprim, dekurem, e ngrit me një herë e shpresën për të balansu u thimin. Dhe kë nga që si ke pasaj në asil në qefë dhe teke boshë pa vepra, por edhe ju me frikë që na dekurajen dhe na demotivan për të kërkuar falën e lënë nga se dhe aske nuk është kër të kërkuar. Frikë ka është vajtë një mjetë, nuk është qëllim në vete. Pra e djetarët kanë thënë, se në gjennet nuk ka frikë në e laotë. Epse frikën e laotë është nga i badetit matë mëdha, mirë po për këtë botë është, veç për t Nësë në gjennet a ka frikë, në ka frikë. Nësë a, në gjennet a ka, dëshuin dhe Allahot, ka. Ka. A ka më shirë të Allahot, ka. Pa nuk ka frikë. Ska në i pësemi a pas frikën. Allah o gjellë e ula kur fletë për banur të e gjenni, thëtë, la kha u funë, halejmë, ska për të frikë, me ka në kërujë frikën. Vëla hu mi hëzënun, a së kam për shka u mërzit mo. Ka kalu e e faktë, ka, ka, ka kalu mërzia, ka kalu shtetsimi, ka k Ta është janë fosilër, pëndaj nuk është frikan dhe Allahët qëllim në vete. Duhet gjithë Allahët mëja pasë frikan, jo Allah. Në këtë dunja për me e stabilizu gjendjen. A në qërë se këtër e ka frikan dhe Allahët, stabilizimi gjendjes tonë është në regull. Por në qërë se e destabilizan, atër nuk, nuk është në regull. E inkuadrujmë të rënatë në radhës. Salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Uh, Sejtë të dajtë të, të, të përshënd Më në allahë ishbër në eftë. E... E... Khoji përza rënsushum. E... E... Darështë të në të bomë i kryëtë për namazënës e së abojtë. Darështë të në të të së kanë problemë kërësërë. Të dëshë më këndi dhajë, të dëshë, të dëshë, të dëshë. Së të bëndë... Parësë të muë fërë namazënës abojtë, më dhe djumë i të simë, më më fërë dhe këshë. Ta. A pun do shtat që jam, do shtat që jam më e zenja, më në një pshatë. Ma shallah, pa. Vajzhtin eshte shumë shferë të për të duket i rezonin. Hamdullë, pa. Edhe, on të ashtë shferë që të edhe një natë përshë po ndohë yët i përshë. Edhe, së kërë më ma frejshin, nga të kur atë një, mi mësëshin do, mi mësëshin edham të velaj, mi mësëshin të lëjlajt dove. Ma shallah. Mësëshin të jardin të veshë. Që të gjithë ne jemi bashkë në këtë mbrëmje. Allahu sublih. Do të të pëshëndes, ju jam. Allahu e trujt. Allahu e sublih, Allahu të vëzhgojë aloma shumë. Amin, amin zot e sublih Allah. Allahu sublih. Allahu sublih për mendoj zoti na falte, na ruajt. Ëh me kam barasysh për mendoj ndoshta emocione çdo kujt për botë diku që don, por mendoj që shpëri për i pazaventshëm duhet të o përmirësojë atë. S'ka as kurçëti pazaventshëm. Të gjithë janë zaventshëm. Pa çdo kohë mundemi. Vërtet mund të jetë, por vetë pa Allahun s'mundemi, duhet atë më rujt. Personi veç Allahu na dha shtytë e të mirë, dhe Allah na mëson Zoti xhella waçi gjithmundtimi në shërbim të punëve të mira. Të Allahu na mëson që kur do të çajë ka caktuar që dalmë këjo botë të dalim pa çehbardh. Të dalim me të vërtetë të falur nga Allahu xhella waala dhe me përmendje të mirë nga njerëzit. Jo pse kemi punuar për kët. Poçi më duhet gjurmë që, që kimë lënë pas vetë të punën tona të jene dëshmitar i drejt se kush kemi qendër për çfarë kemi punuar. Kërmërcë. Andaj dua të them që ne duhet të bëjmë lutja për një teatrin, që do të na ruanë të na forcon. Ti ndihmon një teatrin, ngasë, me të vërtetë nuk mundni me një teatrin. Vetëm duke bashkuar dhe vetëm unik dhe vetëm me dashuri dhe mëshirë dhe bashkëpunim të ndershëm mund të t'ia dalim jetën një kësaj bote dhe t'ia arrijm që para Allah nesër do tani façëbardh. Kjo është vëllai kërkesa jone, kjo është lutja jonë. Nëse asaj për katë, ah sabah alhamdulillah, Allah është ski problem. Të ka begatua Allah i Madh. Të ka begatua Allah i Madh, ngasë një prej detyrëve të melekëve vendut është që edhe disa nga besimtarët që Allahu xhelalu ala u dërgon melek me me, i qunë saban, me, saban. Dhe dhe me lek. të qumë sabah me falsabon. Dikush do kuanta melek. Ti nuk isha dal xhumi befas pa prit. Nëse mund t'i është thelë në gjumë, por delë gjumë. Mund t'i të dhe ora, si sebebë. Por, Allah u gjelë lewala për mënësa, inë në ledhine kallë Rabbun Allah, thumës të kamu të të nëzëllu alihimul melejka. Allah u thotë që ata që kanë thonë zotinë nërësë Allahu, pasëta i kanë qëndruar besnikë sa i thënje, këse deklarate. Stabil kanë qëndruar, pa u lëkundur. Allah u thotë të t'ilë u zbrisim melekë. Por si përforcuar, për të për inkurajuar, për të ndihmuar, madje disa nga dietarët e fshirit kanë thënë se kjo adat nënkupton edhe një nga format e inkurajimit dhe për krahasim me lekve është me azun e masabait, nuk ka lënë me iksaboh, subhanallahu. Prandaj kjo është një përgjysmë i madh që shpresoj të kaloj të manduar që i imshiruar pas që Allah ta ka munduar që mos me tiksaboh kurrapa. The fakt që je mu e muezin, apo e thirr e zonin xum, beso që këtë tjet një reflektim i brengës së ndë apo çe bring out është me thirrë zonën ku me i lajmuar njëherë se si duhet për kohën e kjo bring po reflekton tash edhe në jum, inshallah është një pergjysmë një hal për ty. Mundohet ti është i sinqertë lloj nderuar dhe mundohet ti luash vepra të mira sa të mundesh nga çdo që mund të rëndon këto vepra si krucifikacione, vetë pëlqimi dhe vazhdo në këtë rrugë me ezan e me e, e, vizit apo edhe me qëndrim në xhami qase padisë se, se gjithaqtu vallahi e ngritin besimtarin dhe i arritin çmimin e vlerën tek Zoti Gjallajelalu nuk ka vënën tok si, më të mirë se xhamiat nuk ka vënë më mirën tok se xhamia pasi ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam khayru biqail ardi almasajid vënë më të mira në tok janë xhamit andaj xhamin i koca çira atje për kushtet me gjithato aty është burimi aty furnizimi jon përbardhur jetën e tokë se vetëm në xhamijë Po në gjemi më marë forësën, elanin, gudzimin, stabilitetin, që në dushmërin, për vazhdojrë më të utje, në punë të mira, në angajim, në kontribut, në bëmirsij, e në ato që i kërkën islam për njeve. Ndëve Allah, kush është i lidrë më gjemi, është i lidrë në të më Allah në gjelë gjeralu, dhe mëshirë Allah në gjelë ure është, dhe fale ati është pranë ti. E në këtërëm të not El namalikum. Aleikum salam. Jamë masi muslimane. Po. Gjatë së ta bëni festën. Po, normal. Trasojë në pastë një interval, pastë një zgazim. Po. Jam në cinë. Jam qenë të paprinçat. Po. Më kujdes për mua, nija e babit. Po. U tashni se me babit e kanë në ka dekun, në mënya të dend. Këta është vajtë një më të njëzë më dhabit mësullëma. Pa më janë keqëm dërpë e Lidja. Shpresoj që të të ndëtëni edhe një herë të nënkuadroni, për ndyru që nuk kam mundësi me ka qësa dëgjohat të japë përgjigje. Këptuva që bëtë dhe për, në shikimi, për jo e nëtërshë si kemi, por jo dhëqë më teper. Andaj, nënkuadronim të nërë. Nëse në ka... Ornalla. A mojë madhjën me hodgja? Po A ka mundësëja dy të që që? Po, po të në të gjojë mërë në Allah. Ne, në literat. E këmni më Allah e këpëni së lehëtë për raujitën e stofa dhe në gjami. Po. E dhe i përmenë asafët në grëp njerë që në këmë që të të të bura asë grëpë. Po. E dhe të më interesant të shë që vëllane që vëdekin, kërës dhëtë një avloj gjenote, në bura, gërëmë? Po, po e qartë, e qartë. E dhëtë të që a dyrë? Po. Ata që të bojnë rëpënje është mirë, po ajë që këtë kënë mi bodi kërës rëpënje, atë të të të të të të që ajë ka më ngëshë të spilët të uqitit. Po, e qartë. Selonë, më që. Rikus salen, sëllonë. Êshtë numë është ka shpjeguar rregullat që i takojnë gjinisë maskullore, rregullat që i takojnë gjinisë femërore, jo vetëm në safa, jo vetëm në namaz, por në gjitha aspektet. Dhe në disa raste diator kanë shpjeguar për një kategori njerëzish që nuk janë të përcaktuar, do thotë gjininë e tyre, gatë mund të kenë të dy organet, mund të kenë priri edhe ka gjinia maskullore femërore, kanë probleme dhe këso rast dihen ato. Si ato si trajtohen. Kjo e shpjegojm pak më i gjatë, më poshtë kur të mësh. Dhe toarkanosa shikuat se ka panan mteper. Nëse më tepër ka anim, natyrshëm, nga gjinia femërore i bashkangjitet, domethënë rregulla të gjinisë femërore. Nëse, kjo është pyetje që nuk në ta kanë shumë, për thënë nuk na takon shoq përzoqoft, ka shpjegim për këtë dhe për këtë ka pas për qëllim domthonë xhoga i nderuar, Zoti më shrofë më dha e kupeve. Ajo që kërkan bëhet rukja, të bëhet rrokje nuk domosë ka mungesë të teuhidit. Mirpo pejgamberi s.a.s.e më ka përmend se ata që do të hyjnë në xhenet pa të llogari jenë ata që janë bështet në laun. Në nga fuqia e madhe e kësaj në bështetje, ata nuk kanë kërkuar nga të tirë që të bëtë rukje, por e kanë preferuar sabrin. Andaj, kjo është shkall e lartë, e madhe. Nuk nënkupten sa ata që nën këtë jenë keqë, bëjnë më katë, absolutisht. Njërë po ka një ertë që nërushëm. Donë që mund bështet në laun gje leuan, nga se rukja e ka një farloj lidhje me atë që i mbështetjen në Allahun e mëndosur. Prandaj për, për këtë arsye ka thënë pejgamberi sa solallam, doan la yesterkun, nuk kërkoni të bëhet rukja wa ala rabbi metawakkalun, ngasatën të, nga të mbështetë fuqimisht në Zotin e tyre. Andaj kënuq në kupton se kurimi i smur nuk duhet kërkuar ndihmën e mjekut, ngasë kjo nuk bie ndesh me mbështetjen Allah e Allahut le'ualla, por kjo është më tepër e përkufzuar tek çështja e rukjes, këndimi të Kuranit për të shëruar nga disa smundje që nuk shërohen ndoshta për aq sa me me rukje. Ndërsa nga e uh, intervimet e tjera për të kërkuar shërim, shumë gatëtarë e kanë përjashtuar që të përfshihen në këtë në këtë hadith. Okay, ne kemi uh, të rnati në kuadrojmë. A në Roma u gjendëuar? Selam, selam aleikum. Inna ma'a'llahu aleikum salam. E deshëm sa boni ty kësht. Pawna'llah. Po, uh, Unë jam ne një, një prej jemësit xhakovës. Po. <coughs> I folë të zot. Po. E tash ka problem me familje Piks fare zlavi, ma do me fan On për ngan falje në namazë, që është me shë Po Nje për nuk di shqa të bërë Së aje unë fat mu të përzvajnë për shfije Nuk di që fa rrugën me gjek Ndesha me ta bon një pytje Fatë edhe iha ja që shkon Unë të përzvajnë për shfije Po, po Aja, në dhe më dolela që më ka vëzua Allah Aja, jo, unë nuk i di praf Prafak së taj tunë Po, po El-salamu alejkum. Alejkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mallaikë, kjo është një situatë e të, të pa lakmueshme, që të pengohet mirë pavarësisht ta është me këta është me a, çfarë çka do, do të thotë, në ka arsye me e pengu di kom namazit. Një Njëu mundit për shembut që për shkak të bindjeve të ti, tij, mos ta fal vetë namazin. Kjo është çështja e tij. Dhe ai për kët ka përgjithësi ka përgjithë te kaloj mënun. Allahu xhelalu ala e mban poreziën e mirë për këtë punë. S'imi na ata që mirin me të. Por ta pengon dikën tjetër që po dyshim zhësht, një tekalim tash që padyshim mund të jetë i dëmshëm dhe një padresë që i kushton pastaj edhe i kushton tek Zoti xhelalu ala i kushton mëkat më të madh. Për këtë arsye po them ti vazhdo më fal. Nëse të pengon me don xhami falësh be. Përse për xumat ditë, se xumai nuk falet, por mundoha që shëmisnë vaktë më fal të shtëpia. Ma si vllaçi nga më i madh Pas ka fuçime të përjashtuar nga shtëpia, mos e provokosit atën. Mundau që të cilësh mirë, mundau që ko pasko të ja sqegësh se ti ke kuptuar këso si obligim. Ti mos u falësh çete jotja. Unë e padum fuonis, po pengoj kurdjo. Mundau me të mirë, me shërim me një dialog me sti, me një që me që, me të mirëthyllt me si me sharru ka çështja. Do të allant që zoti më të bëj zgjidhje. Na dua të them që mos e provoko, me dalë shpesh në xhami tek e fundit, në çonse mundesh më falë të shtëpia. Kjo është mendoj që të bëni falë zgjidhje. Uh, diri dikon për problemin që e kia. Allahut ndih muft. Kemi telefonat e një kodrojmë. Alo. Selamat e kumë, jamaja motra se mundë dhe prej linja. Po, po ndëgjujem, po, po, të po, ja, po. të rëzgjimia, po. Po, dhe të të trenë se mi gjallarët e babit më sulmojnë mund tani. Më kërkojnë pasunin e babait. Nuk ka emër të tyna, jam vista pasunia është në emrin tim. Dash tani përgjigjet e për te, çka ti u them, a më takon mua, më jdon pasunin aty në ajo. Po, është çort, është çort, është çort nukën miralau i u shpëlbën dhe tani përgjigje ça të bëni se domun tumojnë, mojnë më do të çesin të shtëpinë, unë kam shtëpinë me dokumente, ne mbetim ne të gjitha që janë në mambim. Po po, inshallah, dhe tani përgjigje se si bësi flamin se jam më të ulëdone, ça të bëjmë ta? Ka të veproj, ta lish shtëpinë të ndroj vend banim apo çka të bëjmë? Ju fallut pratet Allahu për përgjigje këtë. Inshallah, inshallah ndodhom, e kuptuam qartë. ë uh, njëri u kur të vdes dhe le pasuri pas vete, le edhe të rëshgjimtar. On njerëz të afër të ti, të svet do tëtë janë jan, të rëshgjimtar legjitim të ti, kanë të drejtë. Dhe në këtë të rëshgjimin nuk bëjmë pjes vetëm fëmi të ti, por edhe gruaj e ti, edhe në ratës e këtuar edhe vëzit të ti. Përndaj, kjo qërështi nuk mund të regulot si pyjtë e kësupë me telefonit kërkon një shtjellim, do të thotë më të detajuar për gjendjen, për vëllezrit, për situatën, për 시kuar se kuço i takon dhe autoqnatyre. Do të thotë ti thë që ti i, ti i, kë vëllezër caktuar, kë vëllezër tu, andë kjo duhet gjitha të prezantohet te një huçi i një çështë trashëgimie islame. Por nuk për arsye të mundësia që edhe me gjellat tu të, të ken hise në pasurinë e babës. Për këtë arsye duhet 시kuat se baba kët pasurinë për shemb ata ka lënë ty ose ti e prnorasoj kur pas me vdik baba apo ka vdik baba pas se ti ke ta zgjuat normal kët pasuri ka situata që kërkojnë sharrime andaj mendoj që nuk duhet të këmbgulësh që as asë mos thua apo as të hise por atje ku je mundoha të ta gjesh një hoj të shkolluar mendoi ta afti që le më duhet ka pregaditie uh, për to çështje dhe ti e pronas çështjen komplet si duhet E mendoj si pasta e të rëganë se në situatat që jeni, në përbërin familial që jeni, sa u të kënë aty unë, apo ja, sa nuk u të kënë, e kështu mëra dhe tonë. Së të qoftë, e në kodrum dhe telefonat të fundit për sonë të. Po, rëna? Ashtë pro ma hojt i ndërëm. Likum, salam, rëtullam. Uh, Dersa, në dhe pyjt i cka nësë është e mundur. Po, po të ndëgjojmë rëna ë uh, unë mësuesa. Eh? Po. Ë uh, e kam një donce, ajo është shumë donce problematike. Po. Ë uh, edhe është i etima, domethënë nuk e ka, është as nën as baba. Po. Von po, von shon, that's good. Von dizolina dhe dhvut, <laughs> bon, diturin, shumë është e zot, është më i klasmë sa shumë, mirë, por shumë donce problematike. Edhe me gjithë mësuesët e tjerë shpyhet me fjalë. Po. Po kuptonin. Po. Dhe gjithë po më thonë mu, ushtrof dhundë të ajo pak që ajo më dhe pak ma e qitë. Ama, onë nuk po mundë dhe përshavu një kopës. Po, e kuptova dhe më në kuptim me kapë veshtin flakë me sigurikën këtë dretim për me bo një farëlejt presojnë dhe sa që mësë të bënë problema. normalisht nuk duhet ushtru ardhum për bol as një fmiu, e veç e një kërë është tjetim, pa babë dhe panon, nga se kjo mund më të vërtet të alendoj më të i për emeqenisht se so fizikisht. Dhe nuk duhet me ndojmë ne se vetëm qëfës ja të rjeku në veshin apo flakt, kjo mund të i të regonë asaj se nuk duhet me vazhdu më të utje. Ja. Mund tjetë, po them, në mas shumë, shumë, shumë të kufizuar, dhe me një kujdes të veçantë në fund procesit dikun mund të jetë edhe kjo një metodë mendoj simbolikisht vetëm jo lërgasoj me me me me me shkaktum në një dem apo po diçka po dhimbje të madhe mund të jetë kjo po them por nuk po duket më konfokus jam unë mendoj se si në si shoqëri në si shoqëri na mungon shumë komunikimi mes vetave edhe në zonës me mësues edhe prind me fëmijë dhe bashortë mes vetëve fëqiu me fëqiuën e tij edhe për disër si popull, më te për disër si e, e preferojmë nga njere e, atë prerën Cezar atë probleme ataj, me erëm e krypun. To në mune për se duha, aja, aja qenë ka aftë, alhamdullat, po në faktë i qërët me mire në klasë, aja ka inteligencë, po ndashtëta, ndashtëta, nuk janë, nuk janë ndërmarë, hapa të durë për balcaj që, në mënyrë bince me ndalë. Për e duha tëmë që, Mirë është që atë me marë, për shambull, edhe me i thonë, ti je kryetore e klasës, dhe kur do që bëm problem, ti kime në lemrunive. Do në engarko me një përgjëtësi, që kjo përgjëtësi e pengon atë me bukeqët. Për shambull, që sa jetë ashë komë me, kom me raportu kush bonzhurëm, normalisht a jetë ashë kja e pengon që a jam mos tjetë nga ta që bonzhurëm, po thëmë kushtimisht, apo? ose pas taj, për shambull, uh, gjat Gjat orës me angazhume të caktuar, arsimtarët, ose më thon për shembull, një pyetje më bë, tash ka shumë të tuta, nuk do të kemi tartışje për këtë, po po them si shemb që jap me kuptues se dhuna absolutisht mund të mos jetë produktive. Ka shumë mënyra të tjera që të thotë mund të jenë efikase. Më thon për shembull gjat gjat orës të caktuar, unë kam një pyetje onëse filania e din masmir japën. A më kur ti disi e privilegjan apo Apo i thua në të kuptim se e kërkuar për e ti është me ditë, jo me buksur, më nëjë se kërë vendusë para një akti që jam mund të ndijet e tërpruar, zbashkë me privilegjin që e ka. Ose me besidu me të ndaraz, me thënë se, më nënë, e, kjo që ti po e bënë, kjo që ti po e bënë, pa dushim se nuk përputhet, nuk është përshtatët, nuk përshtatët me suksinë që i duke të reguar në shkollë. Gjasa nuk është të kërkuar vetëm sime, por shkolla është institucion edukativ arsimor. Shkolla nuk duhet të jetë institucion arsimor vetëm, vetëm me arsimun e zans, me informon. Por duhet krahas informatave dhe arsimit të japë edhe edukaton, andaj shkolla, shkolla është institucion edukativo arsimor. Edukon dhe arsimon. Nuk namajë jone se më ke dju këtu të lart mëson të komson se kupton. Mirë, po më provu me dialog, me bisit, me kshilat ko paskoshme, nga njërë ndoshtë edhe me me ndiku me notë ajo, parëse me ndiku me dhunë, me thonë që ti e meriton për këtë, pas, për in, dijen që e ki, për sielja ta zbret në katër. Edhe me kuptuaj e se ajo për paguan për siel nësaj, për ju për paguan fizikisht, apo me vesh ose me flok, po po paguon me mundin e saj, po mëson për pes, peshë, a pesha? mëson sa dush për faktin që ti si mas, end, nërë jam kater, po them si masë, por ndonjëherë më ja mbyll katër, po po them si masë caktuar mund të prodhuhet edhe kjo, dua të them ka shumë metoda. Ka shumë metoda të thotë me vërtet një fëmijë mund ta bindë që ta përcjell apo ta ëh ta përmisoj cilën dhe moralin përballë arsim tolet. Gjithashtu bashkëpunimi me kujdestarët e saj, a janë qenë se nuk ka babas, nuk ka non, e kanë ndonjë xh, e kanë ndonjë hall, e kanë një tjetër dikon e ka që kujdes për ta. Me thirrrat e me bisedu, që ata së bashku do të thotë më ndihmu çemë të kalu kët problem. Gjasone kanë përmendën disa hera se ë uh, një pun ka sukses vetëm kur bashkëpunojnë. Kur të gjithë njerëzit kompetent rreth asaj pune bashkëpunojnë, vetëm atë ka sukses. Në qonë se vetëm një organit së aktuar, mirët me një problem, por neglijan dhe anashkalan edhe pjesët e tjera që mund të inkuadronë të zhidhë i problemet, atërë problemi jo që nuk zvëglojot, para e shkën nuk u rritë. Nëse nuk ka, nuk ka mundësi që një problem të zhidhët vetëm nga njëra onë. Absolutisht. Por zhidhët nga kjon, nga kjon, nga kjon. Goditjet nga gjithë a onët e bënë që e të merë formë në du Nuk duhet vëqë mësu si a të mirët me edukimin e nëzënëzve, por duhet bashkëpunën me prendrit. Dhe gjithashtë shqoqëria duhet i të emobilizuar në edukimin e fmive. Anda këtë rekënsh, shkollë, familje, shqoqëri, pradhanë nëzënës të edukuar, efikasi duhet. Në qovëse për shambullë, bashkëpunën shkolla dhe familja, por nuk ime të kujdacim për shqoqërin e fmijot, atë shqoqëria rënën tëra që kemi investuar në edhe sh Nëse ju në shkollë munduhet më eduko, por familja nuk interesohet, asu s'ka proces të suksesshëm. Edhe nëse familja munduhet, por shkolla nuk kushton më në edukimin, asu nuk kemi proces të suksesshëm. A ne dua të them që gjithë aktorët kompetentë, të aty që për këtë çështje duhet të angazhohen, që këtë nzonë të tashkëlqyshme me vërtet ta mësojnë, ta mësojnë që me dialog, me bisedë, me fakte apo t'larguohet. Jo më dhunë. Nuk duhet me mësu këtë misa, dhe më të mësuqë kë thëmi sa, domethënë, ë veç duhet me të për më të rre për ularguti. Mendoj se kjo është më vërtet një edukat jo produktive. A jam mund për shembull të jetë efikasën kët rast. Epo shumë raste të tjera mund të jetë pas sa që ajo nuk nuk pranon argumente, nuk është një nuk është një individ i formuar për dialog, për bisedë, por gjithmonë e preferon dhunën. Dhe kjo është shumë atëre keqe kur individi të till apo kët aspekt e kanë të errët aspekti ne komunikimit dhe aspekti ne dialogut, debatë të ndërsjellë shoqëror. Dhe mendoj që ne duhet më të vërtet, edhe me fëmijët tonë dhe me me me familjet tona, me çdo gjoft, të bisedojmë. Në xhanganierën fillim duket ai po bën hajgare, duke merrë për ndime, por mendoj se me tërimet vazhdueshme, me interesim të rrushur e kupton se njeriu kupton me fjalë. Nuk është njeriu ai që duhet me kuptuar me dhonë, nuk duhet. A a por duhet nga njëra po them në radh ngushtë masa e caktuar mund të jetë efikase po nuk po përjashtoj po nuk duhet të jetë bazë edukimit absolutisht as mjet i vazhdueshëm rrahi e fëmijës rraja gjithmonë të haram po dua të them do një masë e caktuar që mund të jetë me ndonjë me ndonjë presion fizik sikurse është tretja e veshit ose flag ose kujt di çfarë edhe nëse kjo bëhet duhet të jetë shumë shumë shumë maturie pa dhimbje dhe pa largosur dëmtime, por gjithashtu duhet të jetë pas shtires së shumë, shumë mundësive që i përmenda, është shumë e vërtetë që kanë mundësi të jenë nuk i përmenda, mendon se ju si ë mësues të si edukator të gjeneratave, me të vërtetë duhet që edhe të lexonin këtë drejtim. Ka shumë libra të shkruara se si për shembull mund të mund të ë edukohet fëmiu apo çfarë duhet të bëjë mësuesi për ballën e nxënësit rebeluar? Kam si më ka studime sociologjike, psikologjike që jam bërë kërdete mirë më konsultu me, këtu me, këtu provoja, që me erud këtë literaturë, me këto prova që më të vërtet më e ruid këtë nxënës. Jo pse është jetim e vetëm, por megjithatë është një nxënës që më me të vërtet më kë sukses treguar duhet që ajo të jetë e formuar në atë mëyrë që ta kupton se në momentin kur fash argumentet e foktet, ajo duhet ta ndyshë mendimin e vet. Don mendoj se për fundua të thëmë që gëndëruar, unë me ndaj, edhe jemi binun në këtë që po e thëmë, se ne duhet që të edukohemi në frimën e shkëmbimit të fakteve dhe argumenteve, jo të parajjukimeve, jo të dhunës, jo të imponimeve, por duhet të mësohemi që, kush do që në shfaq fakte dhe argumente, për dheqë, të imit të gatshëm të i pranojmë ato. I edukuar më kështu, i edukuar ështu, por jo të im Edhe ka mirë, në a le pse komi për inotim këtijë maratonë? Pse kë i inot? Pse këto paragjykime? Dhe mendoj se një edukatë e tillë fillon që nga vogjlia. Edhe rritet këtë frym të komunikimit, të shkëmbimit të argumente, fakteve, argumenteve, falkteve, shpalosjes së argumenteve. Mësuhet në këtë mënyrë më ndryshu, mendoj se më drejt kemi arritje sukses të madh për për botën individuale. Andaj nuk duhet të jetë qëllimi vetëm ta ndalim këtë keqë. Kje por duhet të ndal ta mbjellim një të mirë në zemrën e saj një eduka që i duhet për gjatë të rjetës së saj, edhe ati fmiu, edhe fmiive të të tjerë. A në zotin a u zotin në rrugën e drejtë, Allah unë amunësoj që ta njojmë këtë fejsi duhet si kurse e filua dhe po e mbaraj, Allah unë amunësoj që ta njojmë këtë fejsi duhet, dhe në mshiroft, edhe zotin e lësë që zotin gjele gjele luhu me dë vërtet, në amunësoj që të gjithë se bashku si qëqëri, përvars shkencora, apo sociale, apo ekonomike, pa mërë gjitha këtyre, të gjithë ne, që në përket neve këvend, të gjithë të jemi një dorë, bashkaresht, si kurse gjithë nuk kam thënë, se bashku të gjithë të bashkëmonojnë për të miren e shëqivitë të vendit tonë, vetëm me bashkëmonim, dhe vetëm, duke e luajtur, gjithë do kush roli që duhet, do t'ja rrimë. Për ndryshe, gjithë do kush që lenë më ngu diqë, duhet të adinë, Se nga dira ti mund të në futet e keqe Allah në ruajtë. Me ka që po e do fundë përsonëtë, dhe në takimi në arshën me lena dhe të manuar, Zotë i ruaj dhe i mbrojt nga gjithë e keqe. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <të>